DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Henrique Comprou, ele comprou caralho, comprou, pegou comprou ele, pegou ele, pegou ele, não pegou mais, ele ele comprou, ele comprou. DJ Henrique <risos>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 O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. Chamou no grau, cuidado do teu caprado, as pau bunda. Chamou no grau, cuidado do teu caprado, as só bunda. Chamou no grau, cuidado do teu caprado, as pau bunda. Chamou no grau, cuida do teu caprado, no passou bunda. Chamou no grau, cuidado do teu caprado. No <risos> Tava paradão no baile com meia meia no meio da rua. Eu tava paradão no baile caminha meia meia no meio da rua. Veio duas kenga brisada pedindo buzubina garupa. Veio duas kenga brisada pedindo buzubina garupa. Veio duas kenga brisada pedindo buzubina garupa. Veio duas kenga brisada pedindo buzubina garupa. Linda sai louca pega ela. Vai kenga sai pra lá que eu gosto e só de chuca chucá. Vai, canga sempre lá que eu gosto do samba duca. Vai, canga sempre lá que eu gosto do Vai, kenga, sei pra lá que eu gosto do